Pista 4. Care este originea statuilor? Cine au fost sculptorii lor? Căutând răspunsul la aceste întrebări, se cuvine să ținem seama de faptul că insula Paștelui este unul dintre cele mai izolate colțuri din lume. Aici nu se poate ajunge decât pe două căi, de răsărit, de pe coastele sudamericane, și pe la apus, din insulele polineziene. Thor Heyerdahl, cel mai sportiv dintre savanții a asupra istoriei necunoscute, cum îl numește Jean-Maurice Hermann, caracterizare cum nu se poate mai potrivită dacă luăm în considerare expedițiile Kontiki, în cadrul căreia intrepidul norvegian a traversat Pacificul în 1947 pe o plută din lemn de balsa, și expediția Ra II peste Atlantic în 1970 pe o navă din tulpin de papirus, de asemenea ceva mai recentă expediție Tigris pentru traversarea Oceanului Indian pe o embarcațiune din trestie de Mesopotamia, Tor Haerdal așadar, izbit de asemănarea dintre uriașele statui, precum și ale altor elemente ale vechii culturi materiale și ale tradiției pascoane, cu vestigiile unor culturi precolumbiene din Peru, a încercat și a reușit să demonstreze că insula Paștelui putea fi abordată cu mijloacele de navigație primitive folosite în urmă cu secole și chiar cu milenii de pe coasta apuseană a Americii de Sud. Arheologii și etnografii mai noi par însă să revină la ipotezele formulate mai de mult de energica doamnă Catherine Scoresby Routledge conducătoarea unei expediții etnografice engleze în 1914-1915, și de regretatul Alfred Metro, conducătorul unei expediții franco-belgiene din 1934-1935, care pune popularea insulei Paștelui pe seama unor migrații polineziene, prin urmare venită din nord-vest. În favoarea acestei teorii pledează, înainte de orice, faptul că polinezienii au fost din cele mai vechi timpuri navigatori, spre deosebire de vechile populații peruviene, precum și unele similitudini în arta și tradiția orală. În arhipelagul polinezian Tubuai, la numai 1400 mile de insula Paștelui, în Pitcairn, insulă devenită celebră prin odiseea revoltaților de pe Bounty din 1790, s-au găsit statui foarte asemănătoare, deși de proporții mai reduse, precum cele tăiate în tuful vulcanului Pascuan, Rano-Raracu. De altfel, misiunea franco-belgiană condusă de Alfred Metro, directorul prestigiosului Muze de l'Homme din Paris, din care făcea parte și Henri Lavacherie, conservatorul Muzeului Regal din Bruxelles, reunise numeroase elemente în favoarea asemănării dintre construcțiile pascoane și cele din insulele marchize, altare, mici incinte sacre, case de oaspeți morminte. Statuia asemănătoare s-au găsit și în alte insule, îndeosebine Raivave, Tahiti și Morea, Statuile pascoane, privite din spate, au înfățișarea, după părerea lui Louise Caste a unor stele, ba chiar unul dintre ahuri poartă în loc de statuie o stelă în genul celor ce se găsesc în insulele Tuamotu și arhipelagul Hawaii. Potrivit așa autor, statuile pascoane sunt fructul unei evoluții a stelei este un antropomorfism aflat în logica esteticii realiste a pascuanilor. Aceasta, din urmă, ar fi rămășița uneia dintre tendințele primitive ale polinezienilor, fiind depărtația unei asii creatoare de imagini după chipul și asemănarea vietăților, tendințe care se simte încă în arta veche a Marelui bazin al Pacificului. Iar un etnolog avizat detalia lui Kenneth Emory. Arată că, citez, este posibil să se descopere în platformele cu statui din insula Paștelui o afinitate mai strânsă decât s-a crezut până acum cu marele polineziene. Aceste mare sunt un soi de sanctuare sub cerul liber, altarul fiind construit dintr-o mică piramidă de pietre, aici erau înmormântate căpeteniile și eroi polinezieni. Nu este les lega vestigiile din insula Paștelui, ahurile și statuile gigantice și mai ales cele mai vechi, așa numitele Pacheopa, ale căror origini sunt deocamdată învăluite în taină, deși, după cum arătam, ipotezele nu lipsesc, de existența unui continent în cea mai mare parte dispărut ca urmarea unui cataclism. Cât privește acest cataclism, asupra lui nu există nici urmă de îndoială. Mărturii stau grămezile de cenușă și de lavă împietrită care învelesc coastele vulcanului Rano-Raracu. Ba, este chiar probabil că în regiune au avut loc două asemenea cataclisme la un interval de timp nu prea mare. Ciudat este și caracterul deșertic, dezolant al peisajului în care se ridică statuile cu aspect straniu, cu fețele lor prelungi și buzele subțiri, cu capetele acoperite de curioasele pălării cilindrice. Totul este nemişcat, împietrit, mort, aspect cu atât mai nefiresc, cu cât, după cum se știe, pantele vulcanilor sunt în general roditoare, generatoare de vegetație. În jurul vulcanului Etna, de pildă, se întind livez de lămâi, portocal și măslini, printre cele mai fertile ale Siciliei, iar pantele vezuviului și ale vulcanului Pico, din Azore, sunt acoperite de podgorii producătoare de vinuri vestite în toată lumea. Primii oameni care au debarcat pe insula Cracatoa la câteva zile după uriașul cataclism din 1883 au remarcat că plantele începuseră să încolțească și au fost uimiți de prezența insectelor pe solul prăjolit și încă fumegând. Nu este exclus ca aspectul dezolant de vegetație al insulei Paștelui să se datoreze efectelor pustiitoare ale tsunamiurilor din această regiune supusă seismelor. În 1960, după cutremurul din Chile, asupra insulei Paștelui s-au năpustit trei asemenea valuri seismice, care au acoperit uscatul pe o adâncime de 600 de metri, răsturnând cele 15 statui, printre cele mai frumoase, aflate pe ahul Tongariki. Statui măsurând 7 până la 9 metri și cântărind 20-30 de tone. Unii dintre acești uriași au fost târâți pe o distanță de 100 de metri și sfărâmați. Alții s-au răsturnat doar, întinși pe spate cu ochii mari deschiși spre cer. Și totuși se pare că în trecut insula Paștelui avea o vegetație destul de bogată. Arheologul Carl Smith, de la Universitatea Wyoming, Statele Unite ale Americii, participant la expediția Contiki, pretinde că în urmă cu câteva veacuri pe insulă se afla o pădure întinsă. Rano Raracu era acoperit cu palmieri și alți arbori, între care o varietate de conifer necunoscută în Pacific. Din analiza fibrelor unor țesături vechi aflate la Muzeul din Washington, rezultă că este confecționată din scoarța unei specii de dud, care trebuie să se fie aflat din belșug pe insulă, de vreme ce servea la îmbrăcăminte și la țesutul unor frânghii foarte rezistente, folosite pentru transportarea statuilor atât de grele, de la atelierul din coasta vulcanului și până pe țărm. Acest soi de dud a fost botezat de botaniști Bruseneția papirifera, deoarece în răsăritul asiei din fibrele sale se confecționează celebra hârtie de China și de Japonia. Transportul statuilor, unele cântărind peste 30 de tone, este încă o chestiune controversată. În 1868, pentru a transporta o asemenea statuie de la câteva sute de metri de țărm pe puntea navei Topaz, au fost necesari 200 de marinari pricepuți în asemenea treburi și tot atâția indigeni. Față de aceasta, Transportul unor statui mai grele, pe pantele accidentate ale vulcanului și până aproape de țărm, cu mijloace primitive, trebuie să fi cerut eforturi supraomenești și, înainte de toate, soluții de o ingeniozitate părând să indice o concepție tehnică destul de evoluată. Marea majoritate a cercetătorilor arheologi și etnografi care au întreprins studii în cadrul diferitelor expediții pe insula Paștelui, sunt de părere că pe acest petec de pământ izolat A trăit cândva o populație străveche Probabil sculptorii primelor platforme acoperite cu statui Ale acelor Pacheopa Care la un moment dat a dispărut din motive necunoscute O emigrație în masă, o epidemie, un uragan pustiitor O erupție catastrofală a lui Rano Raracu Fapt este că populația polineziană ai cărei urmași sunt pascuanii ce trăiesc astăzi pe insulă, a sosit aici relativ târziu. Se pare că în migrații, cuprins în două etape, în secolele 12 și 13 era noastră. Ei sunt de un alt tip antropologic decât vechii locuitori. Polinezienii veniți în prima etapă, tradiția îi numește urechile lungi, deoarece aveau obiceiul să-și lungească urechile, au fost exterminați de cei veniți în etapa a doua, sub conducerea eroului legendar Hotu Matua, după ce conviețuiseră mai mult sau mai puțin pașnic vreme de aproximativ 350 de ani. În orice caz, este de părere Francis Mazier, datele delimitează o certitudine. Cele două migrații au fost polineziene. Dar ele nu ne arată niciun fel ce s-a petrecut înainte, cine au fost oamenii care au construit Vinapu și au sculptat statuile aparținând primului stil. Poate că au venit dintr-o cu totul altă direcție. Încheiat citatul Ahu Vinapu, la care se referă aici Francisc Mazier, este situat în nord-estul insulei, în apropiere de rada La Peruz, o construcție la care arhitectura atât de desăvârșită și de inspirată lasă loc unor anumite ipoteze. Este sigur că Ahu Vinapu reprezintă în arhitectura polineziană un traumatism. Nu putem decât să constatăm caracterul neobișnuit al arhitecturii de la Vinapu în care întâlnim elementele specifice certe ale construcțiilor preincașe. Citatul. Prin urmare, Mazier, ale cărui cercetări au fost considerabil ușurate prin faptul că este căsătorit cu o polineziană care a cules de la pascuani, a căror limbă o vorbea tradiția orală legată de istoria insulei, nu exclude complet ipoteza lui Haerdahl, care se încadrează, de fapt, în teza mai largă a unor relații polinezia america de Sud, susținută și de un savan de renume mondial, Capol Rive. Lângă Tiahuanaco, pe țărmul bolivian al lacului Titicaca, vechi centru religios pre-Incaș, se găsește un loc numit Buricul Pământului, amintind de acel tepitote henua, numele tradițional al insulei Paștelui. Insula Paștelui nu este singurul petic de pământ al oceaniei unde s-au găsit urmele unei populații străvechi. Istoricul englez Case Sinclair în History of New Zealand arată că săpăturile arheologice efectuate pe cele două insule a căror istorie formează obiectul lucrării sale, citez, au scos la iveală câteva obiecte care atestă viața unei populații aproape uitate, Vânătorii de păsări Moa, poate primi locuitori ai Noi Zeelandă. În mormintele lor au fost găsite unelte și podoabe confecționate din oase și ouă de Moa, păsări care trăiau în grupuri numeroase pe pajiștile de pe ambele insule. Păsărea Moa este astăzi dispărută, dar ornitologii au reușit să o identifice și să o clasifice în familia dinornitide, ea este înrudită cu pasărea chivii, dar în mai mare, peste 3 metri, și mai degrabă asemănătoare struțului, fiind, ca și acesta, inaptă pentru zbor. Această pasăre nu se mai găsea pe insulele neozeelandeze la venirea europenilor. Abel Tasman în 1642 iar în veacul următor, același James Cook, care în 1769 le-a cercetat în amănunțime litoralul. Populația băștinașă, maori, are câteva legende în care este vorba de pasărea moa, ceea ce ne duce la concluzia că în jurul anului 1350, când se presupune că polinezienii au venit cu flota lor de luntre în noua Zeelandă, această pasăre, Hrana principală a celor mai vechi locuitori încă nu fusese exterminată. În tocmai ca și în cazul străvechilor locuitori ai insulei Paștelui, a sculpturilor de Pacheopa, originea și evoluția culturii vânătorilor de păsări Moa este obiect de controversă. Este adevărat că Sinclair, ca și alți cercetători, nu exclude originea polineziană în favoarea căreia apar să pledeze unele unelte, cârligele de undiță și anumite obiecte de podoabă. Dar același Sinclair adaugă că unele dintre amuletele și podoabele lor au o frumusețe stranie, neobișnuită. În multe peșteri se mai pot vedea și astăzi picturi ce le pot fi atribuite. Obiectele găsite atestă o cultură materială destul de dezvoltată. Încheia citatul. Ceea ce duce în mod firesc la concluzia că vânătorii de păsări moa din noua Zeelandă adoptaseră de la noi veniți, polinezienii, unele unelte și podoabe, probabil că și cultura unor plante comestibile, cum sunt cumara, cartoful dulce și rădăcina de ignam, iar imigranții au învățat de la străvechii locuitori cum să vâneze păsările moa. Asemenea, împrumuturi se observă și în alte regiuni din Pacific. În insula Paștelui, străvechii locuitori au adoptat și ei de la noi veniți cârligele de undiță și ignamul, inițiindu-i pe aceștia din urmă în miturile lor religioase și folosirea scrierii rongo-rongo, Strâns legată de activitatea sacerdotală. Cine erau așadar acești străvechi locuitori ai oceaniei, ale căror urme le găsim nu numai în insula Paștelui și Noua Zeelandă, dar și în Hawaii și alte insule din bazinul Pacificului? Să lăsăm deocamdată deoparte ipoteza plină de fantezie avansată de Churchward, care îi socotește urmași direcției celor 10 popoare din țara Mu. Și să pornim de la următoarea ipoteză. Dacă insulele respective au fost populate în mai multe etape prin migrații de la răsărit sau de la apus, în veacurile 11-14, oare nu este posibil ca locuitorii străvechi ai acestor insule să fi venit aici tot prin migrații, într-o epoca anterioară, poate în urmă cu câteva milenii? Ipoteză interesantă, nu lipsită de argumente și care a început să se contureze încă din al doilea deceniu al veacului trecut, odată cu apariția jurnalului de călătorie al germanului de origine franceză, Adalbert von Chamiso, care a făcut parte din expediția de pe nava Riuric, 1815-1818, condusă de rusul de origine germană, Otto von Coțebuie. Astăzi, Shamiso este cunoscut numai ca prozator. Novela fantastică, extraordinara poveste a povestea lui Peter Schlemil, a apărut în 1814, cu un an înainte de plecarea în călătoria pe bricul Riuric. El a fost, însă, și un remarcabil poet, botanist și cercetător de melaguri îndepărtate și cel din a remarcat că idiomurile vorbite în insulele polineziene prezintă asemănări cu cele din Indonezia. Mai târziu, când cercetările lingviștilor au demonstrat existența din rădăcini comune la unele cuvinte folosite în graiurile malaieze din sud-estul Asiei și în cele din insulele oceaniei, s-a emis ipoteza migrației malaezopolineziene o deplasare determinată probabil de factori economici și sociali care ar fi avut loc aproximativ la începutul erei noastre și ar fi pornit din regiunile Asiei de sud-est către insulele care formează astăzi Polinezia. Argumentelor de ordin lingvistic în favoarea acestei ipoteze li se asociază și cele de ordin etnografic, la data sosirii europenilor, tehnica navigației se afla la un nivel relativ ridicat, polinezienii întreprindeau călătorii destul de lungi, se orientau după stele și foloseau curenții marini, ceea ce duce la supoziția că moșteniseră arta navigației de la malaezieni, cu care aveau comun și utilizarea luntrelor cu balansier, care pe alocuri s-au menținut până astăzi. În sfârșit, se pare că și unele culturi, trestia de zahăr, s-au deplasat împreună cu malaizienii către sud-est, unde au găsit soluri propice de dezvoltare. O ipoteză diametral opusă a început să se contureze cam în aceeași vreme ca urmare a cercetărilor întreprinse de englezul William Ellis, care a plecat în 1816, prin urmare la un an după începerea călătoriei vasului Riuric, ca misionar în Hawaii, Tahiti și în alte regiuni ale oceaniei, unde avea să stea vreme de 9 ani. În relatarea călătoriei sale, Elis menționează asemănarea unor structuri sociale, asemenea a unor tradiții polineziene cu acele ale populațiilor amerindiene de pe coasta apuseană a lumii noi. La aceasta se adaugă denumiri comune, de pildă, a batatului american, ipomea batata sau cartoful dulce, cum i se mai spune, numit cumara în unele idiomuri polineziene și cumar în limbile checiua din vechiul Peru. Elis s-a servit și de un argument care în vremurile mai recente va da naștere unei pasionante întreceri sportive științifice. Existența curentului ecuatorial de nord, care pornește de la coastele Americii Centrale și se îndreaptă spre arhipelagul Hawaii, de unde e concluzia că este mult mai lesne de ajuns în insulele oceaniei dinspre răsărit decât dinspre Asia de sud-est. Deși ipoteza emisă cu oarecare timiditate de Elis n-a stârnit la vremea ei cine știe ce interes în rândurile oamenilor de știință, Ulterior, mai ales către sfârșitul secolului trecut, cercetări întreprinse în insulele oceaniei păreau să aducă argumente în favoarea ei. În legendele polinezienilor culese de etnografi, revin cu insistență șefii, mari șefi, regi și chiar zei, veniți din răsărit în fruntea unei flote de luntre. De asemenea, unele plante de cultură răspândite în Polinezia sunt originare din lumea nouă. Adversarii ipotezei lui Elis aveau însă și ei contraargumentele lor. Semințele plantelor nu călătoresc numai cu navele grupurilor migratoare, ci și cu alte mijloace, valurile, vânturile, iar legendele sunt totuși legende. Printre adepții ipotezei peruviene se numără și Thor Heyerdahl, care în anii imediat următor celui de-al doilea război mondial, a hotărât să înlăture printr-o performanță spectaculoasă argumentul chei al adversarilor săi. Vechii peruvieni pretindeau aceștia, n-ar fi putut străbate asemenea distanțe pe Oceanul Pacific, deoarece nu foloseau pentru navigație decât plutele. Pentru a-și demonstra ipoteza care pornea de la premiza că în migrațiile pe ocean, distanțele nu constituie un factor decisiv, dacă direcțiile vânturilor și curenților sunt favorabile Thor Haerdal a hotărât să întreprindă o expediție Care să repete drumul ipotetic străbătut de vechii locuitori din Tiahuanaco Între coastele peruviene și insulele din răsăritul Pacificului În 1947, când a pornit expediția sa Haerdal abia împlinise 33 de ani și nu era prea cunoscut Deși stârnise unele discuții și fusese învinuit de superficialitate, grabă în formularea concluziilor, combaterea arbitrară a opiniilor altor oameni de știință. Împreună cu câțiva prieteni de diferite naționalități care îi împărtășeau părerile științifice și spiritul sportiv, a pornit la drum pe o plută din lemn de balsa legată cu funii din fibre vegetale. Așadar, în condițiile pe care le-ar fi avut cu multe veacuri în urmă, vechii peruvieni Astfel a străbătut circa 8.000 de kilometri între Calao, Peru și arhipelagul Tuamotu, Iar relatarea călătoriei l-a făcut cunoscut în întreaga lume Expediția Contichii a apărut în versiune românească în 1958 Chiar dacă, sub raport științific, performanța lui Haerdal are o valoare echivocă, el a demonstrat, după cum a mai remarcat, că o asemenea migrație ar fi putut avea loc, iar nu că a și avut loc, nu este mai puțin adevărat că ea constituie într-adevăr o performanță. În ea regăsim două dintre atributele specifice marilor expediții de explorare din trecut, temeritatea și perseverența. De altfel, călătoriile pentru demonstrarea experimentală a unor ipoteze de ordin istorico-etnografic Constituie o inițiativă mai veche Francezul Eric de Bouchon, unul dintre partizanii ipotezei că migrațiile polineziene s-au efectuat de la vest spre est A colindat încă în anii dinainte de război insulele oceaniei cu o barcă dublă de tip polinezian Într-o discuție avută în anul 1956 cu Bengt Danielson, unul dintre membrii expediției Contiki, Bishop, referindu-se la un proiect recent al său, spunea Scopul călătoriei pe care o voi face este tot atât de serios ca și cel al călătoriei întreprinse de voi pe contichi. Diferența însă constă în faptul că eu intenționez să dovedesc o teorie cu totul opusă. Voi demonstra că polinezienii plecau din insulele lor spre America de Sud Încheia citatul În același an, Bishop și-a construit o plută din lemn de bambus și împreună cu patru însoțitori a plecat din insula Tahiti Pluta a fost dusă de curenți și vânturi spre est, în direcția aceea bună, vreme de două luni Apoi s-au evit greutăți Vântul și curenții au deviat de câteva ori pluta în a patra lună, când navigatorii străbătuseră mare parte din drum, s-a dezlănțuit un uragan puternic care i-a silit să abandoneze, lansând prin radio semnalul de alarmă. Au fost luați la bordul unei nave atunci când mai aveau de parcurs 900 km până la țărmul american și se aflau nu departe de insulele Juan Fernandez, celebre prin faptul că aici a trăit singur vreme de peste patru ani, 1704-1708 matelotul Alexander Selkirk a cărui aventura avea să inspire lui Defoe, celebrul său roman Robinson Crusoe Poate că performanța realizată de Bichot la vârsta de aproape 70 de ani nu trebuie socotită mai prejos de cea lui Haierdal Deși aceasta din urmă s-a bucurat de o mai largă popularitate, probabil datorită faptului că a fost prima de acest fel Oricum, Haerdal și Bischoff, care a murit doi ani mai târziu în cursul altei expediții cu câteva zile înainte de apariția cărții sale alest, Au demonstrat că din Oceania se poate ajunge în America de Sud și că din Peru se poate ajunge în Oceania pe plute de Balsa și respectiv Bambus Problema migrațiilor este însă mai complicată. Însuși, termenul de migrație include ideea unei deplasări în masă, cu cățel și cu purcel, cum spune vorba noastră populară. Migrațiile sunt determinate de factori economici, social sau naturali, iar scopul lor, mărturisit sau nu, este în general de a întemeia înaltă parte a așezări bazate pe aceleași relații și norme de viață caracteristice grupului de migrație. Ori, asemenea deplasări masive pe ocean apar ca foarte puțin probabile cu mijloace atât de primitive și fragile cum sunt plutele, chiar alcătuite din materiale rezistente ca lemnul de balsa sau bambusul. De asemenea, întemeierea unor comunități noi presupune prezența femeilor în grupurile migratoare, altfel respectiva comunitate s-ar stinge după o singură generație ceea ce iarăși sporește dificultățile deplasării, mai ales dacă se iau în considerare distanțele enorme dintre insulele situate în bazinul central ale Pacificului. Evident că putem pleca de la presupunerea că, după cum reiese din numeroasele legende polineziene, grupurile migratoare, formate numai din bărbați, au găsit în insulele respective femei, aparținând unor populații mai vechi. Ceea ce nu este exclus, răpirea sabinelor din istoria Rome antice corespunde unei practici larg răspândite în perioadele caracterizate prin migrații masive. În acest caz însă, ne aflăm din nou în fața aceleiași întrebări de la care am pornit. Cine erau aceste populații mai vechi și de unde au venit? Problemele migrațiilor au dus la discuții pasionante la congresul de la Honolulu, Hawaii, din 1961 la congresul de antropologie și etnografie de la moscova din 1964 și la toate întrunirile științifice internaționale de specialitate fără a căpăta o rezolvare în ciuda progreselor evidente realizate de cercetători Mereu se găsesc noi dovezi în legătură cu migrații asiatice în direcția est-vest și cu migrații americane în direcția vest-est, în timp ce originea celor mai vechi locuitori ai Polineziei rămâne o problemă controversată. Ea ar căpăta o rezolvare logică prin confirmarea ipotezei autohtone, cum o numește pasionatul popularizator care a fost Aurel Leca, cu alte cuvinte, a ipotezei elaborate de James Churchward, bineînțeles curățată de elementele ei fantastice sau, numai exagerate, proprii, firii și stilului original al autorului. În felul său captivant și plin de imaginație, James Churchward relatează astfel soarta pe care ar fi avut-o puținii supraviețuitori ai milioanelor de locuitori din țara Mu. Citez. Pe aceste insule pierdute pe întinsul mării Agitate, supraviețuitorii populației din țara Mu se strângeau unii între alții așteptând cu teamă sfârșitul. Aproape întreaga populație fusese înghițită. Cei câțiva supraviețuitori din patria mumă a omului își dă dură seama că nu mai au nimic, nici unelte și nici veșmânte sau adăposturi, doar puțin pământ și deloc hrană. Marea fierbea în jurul refugiilor lor, iar deasupra capetelor lor, nor de fum, de abur și de cenușă, ascundeau bine făcătorul soare și întonecau lumina. Strigătele de deznădejde ale compatrioților lor le răsunau încă în urechi. Erau scene de oroare pentru cei ce scăpaseră, dar erau condamnați să moară de foame și de frig. Rare au fost cei ce putură supraviețui în fiorătoare încercări și numeroși au fost cei ce murirea în chip jalnic. În insulele din Mările Sudului sunt tot ce a rămas din aceste teritorii salvate și anumiți locuitori ai acestei insule pot pretinde că sunt urmași și direcți ai poporului din Mu. După câteva zile, fumul și aburii sulfuroși se risipiră în cele din urmă. Soarele străpunse perdeaua de nori. Noile insule erau bântuite de bărbați și femei, fapturi îngrozite. Trebuie să fi fost foarte jalnici acești supraviețuitori ai celei mai mari catastrofe din lume. Încetul cu încetul, în timp ce generațiile se succedau, sărmanii locuitori ai insulelor decăzură din ce în ce mai mult, până ce însăși tradițiile trecutului, care la început erau transmise din tată în fiu, fură uitate. Măreția lor trecută se șterse din conștiință tot așa cum apele perfide ale Pacificului ștersără de pe fața pământului țara Mu, dar în ciuda faptului că acest trecut dispăruse din memoria indigenilor din respectivele insule, au rămas totuși urme care să-i păstreze amintirea. Încheiat citatul. Acesta este textul lui James Churchward, în completarea celor reproduse mai înainte, care ar putea să ne dea o indicație asupra celor mai vechi locuitori ai unor insule din Oceania. Constructorii de Pacheopa din insula Paștelui, vânătorii de Moa din Noua Zeelandă și alții din alte părți, ar fi deci și popoarelor din Mu, continentul scufundat. În favoarea unei ipoteze asemănătoare pare să pledeze și un cercetător modern ca Mazier atunci când arată Aici e vorba de insula Paștelui, apar anumite urme ale acestui popor antediluvian, a cărui prezență începem să o regăsim și care va pune sub semnul întrebării toate noțiunile de timp și de etică pe care știința noastră a voit să i le impună, fie din orgoliu, fie dintr-o extremă sărăcie a cunoașterii. Și mai departe, Aflând despre existența acestei rase antediluviene și neavând îndoiele asupra nivelului de cunoaștere a unei cu totul altei lumi, anumite informații de pe insula Paștelui pe care am fost autorizați să le înregistrăm, mi-au părut că trebuie comunicate cu luciditate. Încheiat citatul. Trebuie de la bun început să recunoaștem că ipoteza lui Churchward este ademenitoare. Cu condiția să lăsăm deoparte evidentele exagerări, mai ales în privința cifrelor: 16.000 sau 25.000 de ani, 64 de milioane de locuitori. De asemenea, și unele expresii nu lipsite de oarecare afectare: patria muma omului, Imperiul Soarelui. Cu aceste corective, pe de o parte, pornind de la ideea că legenda pacifidei poate fi reflexul unor întâmplări autentice și, pe de altă parte, rezistând dispitei de a omite datele strict științifice în favoarea unor supoziții abuzive, vom constata 1. Ciarciord este un autor izolat numai în ceea ce privește descrierea țării Mu, nu și a existenței în trecut a unui continent sau chiar a mai multora în bazinul Oceanului Pacific, în consecință Ipoteza sa nu se cuvine a fi scoasă ab initio din discuție ca nedemnă de atenția omului de știință. Pe de altă parte, acceptarea ei necritică este tot atât de puțin indicată având în vedere fantezia și tendințele utopice ale autorului. 2. Câteva legende cuprinse în tradiția unor populații din insulele Pacificului menționează existența unui teritoriu vast care s-ar fi scufundat în apele oceanului din diferite pricini, cel mai adesea ca urmarea amâniei zeilor. Respectivele populații ar fi urma și locuitorilor continentului scufundat veniți în insule cu o flotilă de luntre sub comanda unui mare șef sau zeu. 3. Descrierea catastrofei seismice care a adus la scufundarea țării Mu Este exagerată, dar nu neverosimilă Dovadă uriașa erupție din 1883 A vulcanului din insula Krakatoa Resimțită pe întreaga suprafață a terei. Este adevărat că în centrul Pacificului Activitatea seismică este astăzi mai slabă Ceea ce nu înseamnă că nu putea fi foarte intensă în trecut Chiar într-un trecut cuprins în antropogen. 4. Indiciile geologice despre un pământ scufundat în adâncurile Oceanului Pacific nu sunt convingătoare. Dar relieful și structura fundului oceanului sunt încă insuficient cercetate. asemenea cercetări se desfășoară actualmente în cadrul unei colaborări pe plan internațional și cu mijloacele științei moderne. 5. Pacifida ca teritoriul locuit și aria unei civilizații pune și probleme de ordin istoric, ori vestigiile arheologice sunt aproape inexistente, poate și datorită faptului că explorările în adâncul straturilor de pe fundul oceanului sunt deocamdată foarte dificile cu mijloacele de care dispune știința în stadiul actual. 6. Oricum, este aproape cert că nu poate fi vorba de palate și temple somptuoase, cum crede Churchward, ci mai degrabă de unelte și arme de silex și os, eventual de obsidian, fiind vorba de o regiune vulcanică, corespunzătoare stadiului de dezvoltare a societății din epoca respectivă. Această constatare reiese în mod logic din studiul legilor generale ale dezvoltării societății, a forțelor motrice ale dezvoltării istorice, chiar dacă pornim de la premiza că cronologia stabilită de Churchill 16.000 sau 25.000 de ani, este exagerată. 7. Este foarte ciudat că o asemenea civilizație mai mult sau mai puțin dezvoltată n-a avut contact cu cele apropiate care să-i înregistreze amintirea. Unii cercetători au crezut că găsesc circa 100 de semne comune între cele 500 semne ale scrierii din insula Paștelui și cele 450 semne descoperite pe amuletele și sigiliile din Valea Indusului, datând din mileniul 3 înaintea erei noastre afirmație care s-a dovedit nefondată. Valea Indusului Mohenjo Daro Churchill evocă doar vagi și necontrolabile marturii indiene și tibetane, depunând o insistență suspectă în legătură cu descifrarea unor scrieri necunoscute. Poate este de bună credință în convingerea lui că a reușit să interpreteze texte hieratice din mănăstirile budiste sau poate că a căzut victima unor șarlatani. 8. Prezentarea civilizației de pe Pacifida ca pe un lag în al tuturor civilizațiilor a limbii din țara Mu ca pe o limbă universală din care derivă toate celelalte, a scrierii ca aflându-se la originea scrierilor și așa mai departe, nu se întemeiază pe argumente științifice. James Churchward, folosind datele precare moștenite din tradiția unor populații, le-a amplificat cu elemente fabuloase izvorâte din propria ei fantezie, fără valoare istorică și fără aparență de verosimil, Deși nu lipsite de farmec de o anumită atracție 9. Admițând existența într-un trecut incert, dar în orice caz, în antropogen A unui continent în bazinul de astăzi al Pacificului Tainele insulelor care preocupă numeroși cercetători sunt mai lesne de explicat Originea celor mai vechi locuitori din insula Paștelui, Noua Zeelandă, Hawaii și din alte părți originea tablițelor vorbitoare cu scriere Rongo-Rongo din insula Paștelui, o scriere cum nu se mai găsește nicăieri în altă parte. Înfățișarea caracteristică stând marturie printr-o artă evoluată a statuilor celor mai vechi din insula Paștelui și din câteva insule ale arhipelagului societății. Faptul că anumite drumuri foarte vechi care străbat insulele se opresc brusc la țărm în locuri pustii dând impresia că în trecut se prelungeau pe platoul continental care încă nu era submers, existența unor cuvinte de origine necunoscută, în familia de limbi malaezo polineziană, desemnând anumite construcții sau folosite de preoți în exorcisme și activitatea sacerdotală. Este limpede că toate acestea și încă multe alte probleme legate de dezvoltarea materială și spirituală a populațiilor polineziene și de chestiunea atât de controversată a migrațiilor ar trebui reconsiderate într-o lumină nouă dacă ipoteza pacifidei sau pacifidelor s-ar dovedi întemeiată. Ca și în cazul Atlantidei, unii oameni de știință ignoră pur și simplu problema, atitudine comodă și deloc științifică. Alții cei drept mai puțin numeroși cad în extrema cealaltă și, neputând rezista ispitei, acceptă, necritic, datele insuficient verificate, ceea ce este cel puțin tot atât de dăunător. Probabil că va mai trece multă vreme până ce problemele legate de pacifida, misterioasa țară Mu, vor fi elucidate. Dacă este adevărat că pe planeta noastră nu mai există pete albe, nu este mai puțin adevărat că fundul Oceanului Pacific este insuficient cercetat. Peșterile din insula Paștelui mai ascund destule taine. Interiorul unor insule din arhipelagurile Samoa sau Fiji este năpădit de vegetația luxuriantă a tropicelor. O expediție până la buricul pământului costă enorm. Din când în când, câte un om de știință reușește să adune suma necesară și vine aici, în insula Paștelui, unul dintre locurile cele mai izolate de pe planeta noastră, unde stă câteva săptămâni sau câteva luni, apoi se întoarce și scrie o carte care de obicei este un mare succes de librărie. Așa au făcut Alfred Metro în 1935, Thor Heyerdahl în 1956, Francis Mazier, în 1963, și alții. Singurul care a stat aici vreme mai îndelungată publicând și o lucrare interesantă, Sebastian Engler, la atiera de Otu Matua, San Francisco, 1948, nu era om de știință, ci preot. Dar poate că nu este departe vremea când o expediție științifică prevăzută cu întreg arsenalul arheologiei moderne, inclusiv fondurile trebuitoare, va poposi aici și va întreprinde cercetări sistematice un an, doi ani sau zece ani. Și atunci poate că insula celor o mie de enigme ni se va spovedi, iar taina țării Mu nu va mai fi o taină. Până atunci, consemnând ademenitoarea ipoteză a lui Churchward, Vom constata că este o ipoteză care explică totul fără să dovedească nimic.